«Отже, в чим твоя грижа, коли тебе любить?» – питає. «Чи вже перестав любити? Хоче до іншої старостів посилати?» Е ні, діду», – відказує терплива настка, – «такий, гріць, не є, а в чим іншим, і ви нам зарадьте». «Я? А що я вам поможу?» – спитав. «Де вас, батько, мати, хіба вони не хочуть, щоб ви побралися?» «І тоді, до ні, вони не противні. Побратися? Ми поверемося. Лиш от і угрувала. Лише що?» – питає дід живіше. «До чого я вам тут потрібний? Я старий і бідний, сам на людській ласті, з людських рук живу, з людської милості. «Правда, діду», – відповідає Настка прихильно. «Але якщо на цей раз порятуєте, то ми, раз побравшись, заберемо вас до себе. До віку будете в нас. Будемо вас доглядати, доки Бог дозволить». Дід розреготався. «Це так ти кажеш, дівче, торгується дід. «Ти що візьмете старого цигана до себе?» А скоро лиш віддасться, мене і знати не схочеш. Е, діду, опирається настрій і сміється з дідової недовірливості. Не такими, діду, не така я чорна, а гриць не з таких. Самі ви сказали, що серце він який, то й вірте. Отже, у чим річ, питає вже дід і сам цікаво, чи зіллячка, у якого треба, при собі не маю. Треба би ще збирати. Е, ні, не зіллячка діду, не заперечує Настка. Лише розуму вашого старого і такого слова». «Слова? Ага!» Сказав дід протягло з чудуванням. «Слова діду і розуму, кажеш, найзнаю, діду!» Починає на новонастка і глибоко віддихає, мов би забиралася до тяжкого замаху руками діду, її голос затремтів, уста не складається. Слухайте, за горою, чабаницею, як кажуть, за білим каменем, живе одна млинарка-вдовиця на ім'я Іваниха Дубиха. Іваниха Дубиха сама богомільна. У селі перша багачка, для бідних милосердна. Оце знаю про стару, та в неї є дочка, одна однісінька діду, Пещина, як та птаха, і звуть її люди Туркинею. «Ага», – сказав дід протяжним голосом, мов нараз пригадав щось, однак вмовк і ждав. Оця туркиня діду, Як у селі її звуть, Вона – чарівниця І прикувала Гриця. Мабуть, лихим зіллям Серце відібрала, Чорними бровами В дорозі нам стала. Старости в мене були, А ми вже по слові, Віжгріцеві серце ще не спокою. Мене обіймає, Туркиню любить. Мене він цілує, за неї сумує, не може її забути. Все вона йому сниться, все в червоних цвітах, з ніжними словами. «Рятуй діду!» Благла далі дівчина, складаючи руки, на молеби. «Ти ж грецуня знаєш, у нього м'яке серце, буде колибатися між нами обома, буде гірко жити йому і мені. А все через неї, через чорні брови, через лихе зілля, через її намови. І з тими словами Настка вмовкла, ніби стоячи умлівши, а дід задумався. «Кажеш, дуже гарна?» – питай по якійсь хвилині. «Гарна, мов сама княгиня. Чорні брови має?» – каже Гриць очима манить, як та зірка ясна, а цвітом починяє. Що я діду вдію? Рятуй!